Звідси недалеко, праворуч по заводській і під гаєм побачити гаражі. Наш п'ятий, охоче пояснила, напевне не дуже хотіла залишати домівку. Незручно, звичайно, але на подвір'ї ніде поставити. Спочатку не думали, коли будувалися, про машину. Дякую вам, вклонився її Гліб. Хата наша майже нова. Так лим уже показував вам, згадала господиня. А нам уже не сиділося. Так і пощастило, відразу вийшли на потрібного власника будинку і Волги. У коридорі мимохідь, наче між іншим, запитав. А Петра нема вдома? Ви його знаєте, здивувалася жінка? Трохи. Чула, як зранку брещав відрами. Десь тиняється ледащо, осудливо мовила. А Клим казав, що ви майже однолітки. Завжди він щось наплутає. «Ну як там?» – нетерпляче запитав Бунчук. Натрапили на слід відповів я. «Ти знаєш, де гаражі по-заводській? Під гаєм?» «Знаю». У нас було кілька хвилин на оцінку отриманих відомостей. Закрався сумнів щодо причетності Савлука до вбивства Ричка. Тетяна Михайлівна не схожа на дружину злочинця, хоча зовнішність іноді оманлива. «Ми вже мчали по-заводській». Ліворуч тяглися залізничні колії і вагони без тепловозів. Тут, майже на околиці міста, розташована сортувальна станція. На другому боці вулиці стояли п'ятиповерхові будинки. Далі виднівся дубовий гай, а за ним здіймалися корпуси якогось заводу. «Стривай!» Тож машинобудівний, на якому працювали батьки Руслана та Бурчака. Вони металеві гаражі, руді, зелені, сині що вишукувались вздовж гаю. У деяких відчинені ворота, навпроти Побєди, москвичі, Волги, навіть одна чорна трофейна легковушка, чи Опель, чи Мерседес. П'ятий гараж теж відкритий. «Зупинись, Микола, з краю», сказав сержантові Маху, щоб не муляти очей. Перші і другий гаражі зачинені, у третьому – з оглядової ями витикались голова в зеленому старому капелюсі і брудні руки, що порядкували під бежевою побєдою. Четвертий на замку. П'ятий – біла «Волга М-21». Зовні машина мала пристойний вигляд. За правих дверцят визирали старі коричневі туфлі. Я здогадався, що савлук лежав на передньому сидінні. «Що він там робив? Спав?» Постукав пальцем по капоту. Туфлі заворушились, і в кабіні закректало. За склом з'явилося плече в картатій сорочці, потім чорний берет і нарешті повне обличчя з носом картоплиною і великими сірими очима за скельцями окулярів. Спершу я подумав, що то брат Тетяни Михайлівни – до того вони були схожі. «Клим Захарович, – для певності запитав Махов, – я, – нам треба з вами поговорити. Зачекайте, – Савлук завовтузився, вибираючись із машини. Він ледь вищий за Волгу і такий же натоптуватий, як його дружина. Підсмикнув старі замащені штани, витраган чіркою куцопалі руки – і підійшов до нас без всякого знічення і настороги. Махов простяг йому посвідчення. В... «Ви не помилилися?» розгублено дивився на нас. «Слідчий прокуратури?» «А це інспектор карного розшуку», кивнув на мене Гліб. «Чи справді ні в чому не винен? Чи вдало грав простачка?» «Напевне, ні, товаришу Савлук. Не помилились?» Я оглянувся, «Де сісти?» Савлук запобігливо метнувся в глиб гаража і виніс три похідні розкладні стільчики. Ми сіли напроти нього. Власник дістав цигарки, закурив. Гліб дав час йому оговтатись. «Справа надто серйозна», – Клима Захаровичу попередив його. «Отож, надіємось на вашу відвертість і допомогу. Зважте, що нам дещо відомо». «Але ж я... я нічого не знаю!» – затремтів його голос. «Кого ви сьогодні чекали?» «Покупця?» «З Казанівки?» «Домовилися ще в неділю, проте він...» «О котрій годині повинні були зустрітись?» – прибив його гліб «де?» «На автобусній о 12.30». «Чому не зустріли?» «Щось сталося з машиною, ніяк не заводиться», – знічено відповів. «На скількох тисячах зійшлися?» Савлук завагався, втупився у кінчик Шахтарської. «За 58 тисяч», – тихо вимовив. «З ким мав приїхати покупець?» «У неділю був сам, не казав». Крим Захарович потер спіднілий лоб, і на ньому залишилися масні чорні риски від брудних пальців. «Ми підійшли до головного». Щоб Савлук трохи заспокоївся, слідчий поміняв тему розмови. «Ви зараз на пенсії? «Вже чотири роки. Працював на суднобудівному заводі». «А навіщо продаєте хату?» «Дочка живе в Одесі. Хочемо переїхати до неї». Савлук поправив окуляри, зніяковіло сказав – Торік втопився наш син. «Пробачте, але чому ви... Ну, про це все, коли... Словом, я нічого не втягну». Махов завагався. «Сказати йому про вбивство чи ні?»